Взагалі, я придумала круту штуку з цими фотками. Хто б мені, звісно, повірив, якби не було фоток? Роздрукувала на чотири кілька пейзажів, сходила на пару коктейлів і сфоткала на їхньому тлі то новий педикюр, то селфі так, щоб пейзаж було ледь розгледіти. Фільтри, похід із малими в аквапарк, і от у мене повний інстаграм-фоток із відпочинку. Класно відпочила, сама ледь не повірила. Ага, ще треба було фотку з ілюмінатора. Але правило таке. Фотка ніг, краще з педикюром, на тлі моря або басейну і пальм. Фотка коктейлю журналом, може якийсь десерт, може книжка, якщо обкладинка підходить по кольору. Селфі в купальнику чи в рушнику на тлі пляжного лежака. Фото з ілюмінатора, але без нього можна обійтися. Мовляв, так часто літає, що вже такої попси не фоткає. Я вивчила всі інстаграми, які цього року літали в Туреччину. Я можу всім усе радити. Я точно в темі. Можна навіть писати блоги про, як дорого відпочити в Анталії і як бюджетно відпочити в Анталії. Шкода, що не вийде зняти відос. Ну, бо я ще не придумала, як це зробити без Анталії. Пізно ввечері. До речі, я знаю слово бюджетно. Ясно, що з економіки цього року у мене все має бути зашебість, бо я суприкрута в усьому, що стосується бюджету однієї окремо взятої сім'ї. Ніхто в класі, мабуть, і слова такого не знає. Хіба їм треба щось рахувати? Їхні кишенькові видаються їм незалежно від того, чи ворушать вони зранку пальцями на ногах. Я бляха задовбалася вже від цього слова і від цих тупорилих безплатних програмок Андроїда. У них вічно щось обмежено з функціоналом, або вони вічно злітають у той момент, коли намагаєшся порахувати, куди поділися гроші або де взяти кілька сотень на аквапарк. А Паша сьогодні знову пригостив мене Морозовим. Я спробувала не думати про той ганебний лист. Може, в нього все вже пройшло і ми тільки друзі? Хоча ні, я ж бачу, що не пройшло. Більше того, я ні за що не дозволю, щоб це пройшло. Друге вересня. Привіт. Я щось не знаю, як іще починають вести щоденники. Від слів любий щоденнику» мені хочеться блювонути, щоб обмалювати все сердечками і торба. Так що, дорогенький, пробач, будеш просто ти. Припустимо, що ти – мій уявний друг. Писатиму сюди те, що не зможу розповісти ні Наті, ні Асті, ні тим паче Паші. Спершу думала завести якийсь типу блог у Фейсбуці, чи де ще їх ведуть. Нічого не знаю про те, як ведуть писані блоги. Як завести 300 тисяч фоловерів у Ютубі, в Інстаграмі, то запросто. А тут? Створила аккаунт, написала перший лист, перший пост, і не можу. Не той формат. Ділитися чимось секретним я не вмію. А влог у мене вже є. І він явно не для того, щоб світити рожевими трусами своєї душі. Ха, уже виходить. Все, біжу, втомилася писати. Треба якось натренуватися. Чи що? Блін, а якщо від писання ручкою у мене всі пальці вкриються музулями? Капець. Треба писати у рукавичці. Не дуже малими дозами. Задовбешся ставити дефіси. Все-таки зручніше писати на компі. Пізніше. Ця дурепа Оля, медсестра, виписала мені направлення до терапевта. Блін, чому не можна купити снодійне прямо в аптеці? По рецепту тільки. Наче хтось збирається його пити просто так. Звісно, я збрехала їй, чого не сплю. Сказала, що хвилююся через навчання і влог. лох. Непевна, що вона мені повірила. Подивилася так, наче я наркотиків прошу. Ото ще! Ходила б я до сестрички по наркоту. Знаю місця, але не актуально. «А якщо треба буде, піду до Дімона з четвертого поверху. Він точно нарік». Я гуглила ознаки. Дімон із четвертого поверху нарік, бо в нього вічно розширені зіниці. Він десь в ульоті щоразу, як я його бачу. Баба Свята з першого поверху каже, що він ніде не працює, але вічно має якісь двіж у квартирі. Якби можна було викликати поліцію, і вона б просто так приїжджала, я б викликала її щотижня. Вони вічно оруть, чути в туалеті, і навіть, здається, б'ються». Якось Дімон сидів на сходах, бухий і побитий. Я набрала Вадика, і ми пішли перекусити додому, а там Дімон. Вадик схопив мою рукою і заховався мені за спину. Він завжди так робить, коли бачить Дімона і його наркодружбанів. Ми не могли обійти Дімона, і я теж лякалася. Ще й дуже бридко, фу. А потім згадала, що тепер старша, а Вадик малий. І зробила, як вчила мама. Набрала повні груди повітря, уявила, що переді мною великий дохлий тарган. Треба втиснутися в стіну і обійти його. От і все. Я розказала Вадику про метод таргана. Він розсміявся, але попросив не казати Іллі та Єві. Мені здається, він досі хоче, щоб мама була тільки його спогадом. «Егоїст малий! Але як я його розумію? Мабуть, саме тому найбільше люблю його». Так ось, я не сказала Олі, що не сплю через маму. Її немає вже більш як півроку. Бабусині ритуали не діють, забути, а я досі не вірю. Четверте вересня. Хелло, виявляється, я вже майже забула, як писати руками. Коли ми востаннє так писали, що скріп контрольних і тестів, навіть твори вже всі приносять роздруковані. Ще дуже бісить, що не можна прислати мейлом. Навічно мушу просити когось роздрукувати. А купувати принтер тільки для того, щоб потішити очілок, не про мене.